Ama baada ya kumhimili Allah Subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Rasul sallallahu alayhi wa sallama tunamshukuru Allah Subhanahu wa ta'ala ambaye ameturudishia uhai baada ya kutufisha na kwake yeye tutafufuliwa na kukusanywa na kuhisabiwa na kisha kila moja kulipwa kwa matendo aliyotenda hapa duniani kama ni khairi tutaikuta mbele ya Allah subhana wa Ta'ala na kama ni shari vile vile tutaikuta mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ambayo kila moja wetu atapewa kitabu chake na kuambiwa namna gani iqra kitabak soma kitabu chako kafa bi nafsika liyoma hasiba unatosheleza kuwa shahiri juu ya nafsi yako utakiona kitabu kisha ujiulize na kusema mali hadha alkitab la yogalira sagiratan wala kabiratan illa ahsaha Hili ni daftari la aina gani hakuna jambo dogo wala kubwa illa limeandikwa na kuhifadhiwa fikra ya kwamba hakuna alieniona ni kwenye giza ni kwa peke yangu fikra kama hiyo tuondoe ndani ya nafsi zetu popote utakapokuwa Allah Subhanahu wa taala yuko pamoja nawe wa huwa ma'akum aina ma kuntum popote mtakapokuwa Allah Subhanahu wa taala yuko pamoja nanyi ilmu ya Allah iko kila pahali sehemu yoyote utakapokuwa Allah Subhanahu wa taala anakuona Anakusikia, anajua kile ambacho unakitenda zaidi ya haya yote kuna malaika ambao ni mashahidi juu ya nafsi yako malaika ambao wako pamoja nawe kila wakati wanakiandika kile ambacho unakitenda kama ni kizuri ama kibaya malaika wanaandika zaidi ya haya yote mwili wako wenyewe siku ya kiyama utatoa ushahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kiasi kwamba mwanadamu ngozi yake mbele ya Allah inatoa ushahidi kisha huyo mwanadamu atalaumu ngozi yake kwa kusema waqalu lijuludihim limashahidtum alaina kwa nini ushahidi ngozi yake wanalaumu ngozi zao kwa nini ushahidi namna gani antaqana الله الذي antaq kull shay amatusemesha allah subhanahu wa ta'ala ambei ni mwenye uwezo wa kusemesha kila kitu sasa ninapoishi jua kwamba allah subhanahu wa ta'ala anakuona na malengo yake kukuleta hapa duniani ni yapi wama khalaqatul jinna wal insa illa liyabudun ni malengo ya ibada ndio allah na kama tunavujua, watu wamegawanyika mara tatu konde la kwanza ashabu hasanati faqat watu ambao wametenda wema peke yake wa haula filjanna. na malipo ya watu kama hawa ni pepo ya allah subhanahu wa ta'ala malipo ya watu kama hawa ni pepo ya allah subhanahu wa ta'ala la pili miongoni mwa watu ashabu sayiatin faqat Walisa lahum jaza'un illa nar ni wale ambao wametenda mabaya peke yake na hao waliotenda mabaya wala wasiwe na wema hawana malipo illa moto wa jahannam kisha baada haya makundi mawili wale ambao wametenda mema peke yake na wale ambao wametenda mabaya peke yake Hawa wanakwenda peponi hao wanakwenda motoni kisha kundi la tatu ni wale ambao wana mema wana mazuri yao na vile vile wana mabaya yao na hawa vile vile wamegonyeka makundi mawili kundi la kwanza ni lile ambalo wema wao utazidi na wema ukizidi maasi bila shaka unakwenda peponi na mausia yakizidi mema bila shaka unakwenda motoni ila kwa rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa mtu aweza kujiuliza Inakuwaje Mtu awe na wema peke yake Pasina na mabaya yani we daftari lako limejaa khairi peke yake halina maasi ndani yake hili ni jambo ambalo linawezekana kwa sababu tunaamini kuwa Kalimatu la ilaha illa Allah unayoyatamka kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala ni miongoni mwa sababu ya we kusamehewa ni miongoni mwa sababu yawe kusamehewa madhambi yako na kupelekwa janna moja kwa moja imekuja hadithi ya rasuli sallallahu alaihi wasallama yeyote atakayetamka Kalimatu la ilaha illa allah kwa kalima hiyo anataka radhi allah subhanahu wa ta'ala Yabtaghi biha وجه Allah anataka radhi allah subhanahu wa ta'ala amesema kwa ikhlas mja kama huyu Anakwenda peponi moja kwa moja na vile vile mtu anapojiepusha na madhambi makubwa makubwa alladhina yajitanibu na kaba'il al-ithmi wal fawahisha illa lamam unajiepusha na madhambi makubwa makubwa yote isipokuwa ile madhambi madogo madogo madhambi ambayo unaposhika udho maji ya udho yanatakasa madhambi yako unapopiga hatua kuja msikitini hatua ya kwanza daraja yanapanda juu hatua ya pili madhambi yanafutwa Baadhi ya mitihani ambayo Allah subhana wa Ta'ala anakuletea hapa duniani yanatakasa madhambi yako. Unarudi mbele ya Allah subhana wa Ta'ala uko na wema pekee yake wala huna madhambi. Ama wale ambao wanakuja mbele ya Allah hawana wema hata mmoja ila ni madhambi tu. Ni wale ambao hawatendi amali ya khairi na kama labda watatenda ni khairi kidogo kabisa, khairi ambayo inaliwa na yale madhambiheri kama ile inaliwa na yale madhambi katika baadhi ya mafundisho ya rasuli sallallahu alaihi wasallam anasema jiepusheni na hasad hasad inakula wema wa mtu namna moto unavyokula kuni unavotia kuni ndani ya moto hata iwe kubwa kiasi gani inaendelea kumalizika inajikula mpaka mushoe na malizika sasa mtu ambaye Anatenda amali ya khairi anapata faida mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Anatenda amali ya shari shari kama hiyo inafuta wema wake ama kundi la tatu ni wale ambao wana mazuri yao na wana mabaya yao wana mazuri na wana mabaya mazuri kizidi wanaingia peponi mabaya ya kizidi wanapata moto wa jahannam Allah Subhanahu wa Ta'ala انسمعني من القران فمن ثقلت موازينه فاولائك هم المفلحون ومن خفت موازينه ومن, ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون اما والامبال ميزان Hawa ndio wemefaulwa hapa duniani na wale ambao wema wao umekuwa kidogo kiasi kwamba madhambi ndio mengi hawa ndio wameipatia hasara nafsi zao na katika moto wa jahannam wataishi milele sasa wema ambao ni mkubwa zaidi kuliko wema wote ni wema ule ambao Allah subhana wa ta'ala ameuzungumzia ndani ya Qur'an man jaa falehu khairun minha wahum min faz'i yawma aminun yule ambaye amekuja na wema atalipo zaidi atalipo maradufu na zaidi ya haya yote atapata amani kutokamana na mfazaiko mshtuko mkubwa wa siku ya kiyama wema kama huu baadhi ya maulama wameuzungumzia akiwemo muqatil na zaydul abidin wanasema kuwa manjaa Bikalimati la ilaha illa allah atakayetamka kalimatu la ilaha illa allah kwa sababu kalimatu la ilaha illa allah ndio wema ambao ni mkubwa zaidi wema ambao ni ufunguo wa pepo amali yoyote yaheri haikubaliwi Illa kwa kalimatu la ilaha illa allah ndio kwa maana hiyo aya nyingi ndani ya Qur'an Allah anapotaja amali yaheri ana tanguliza kalimatul la ilaha illa allah miongoni mwa aya hizo wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilussalihat wataka waamini kisha baada ya kumwamini allah wakatenda amali ya khairi innal ladhina amanu wa amilussalihati kanat lahum jannatul firdaws nuzula kila inatanguliwa na kalimatu la ilaha illa Allah kisha baada ya kalimatu la ilaha illa Allah wema wapili ni mtu kutekeleza maamrisho aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ikiwemo nguzo tano za Uislamu mtu kusali salaa tano kutoa zakaa kutekeleza ibada ya, ya haji kuwatendeea wema wazazi wake wawili na maamrisho yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha kisha wema watatu ni mtu kutekeleza ibada ambazo ni za sunna ibada ambazo ni za sunna kinyume na wale ambao wanavunja faradhi wanatekeleza sunna anza na sunna kisha baada ya sunna anza na faradhi kisha baada ya faradhi sunna ije nyuma yake kumaanisha kwamba swali salatu alfajr unapodumisha salatu alfajr Kumbuka kauli ya Rasul sallallahu wa sallama. kwamba kuna rak'a mbili ambazo ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake nazo ni raka'atul fajir. utapata kuna baadhi ya ndugu zetu ambao Ramadhani inapofika mtu yuko tayari kuswali salatu tarawe. qiyamul layl yuko tayari kusimamisha lakini swala ya faradhi ameweka kando kwa hivyo tunaanza na faradhi kisha baada ya faradhi sunna na fardhia tukija katika maasi ya ni dhulma kubwa kabisa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na ushirikina ni mtu kufadhanisha kiumbe Sawana Allah Subhanahu wa Ta'ala unategemea kiumbe namna namna Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa vile shirki ni kubwa kabisa na shirki ni dhambi ambayo inaharibu wema wote Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Rasul sallallahu alaihi wasallama لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين لو تفنى مشركين اعمالك يوت يتهاربك اعمالك يوت يتهاربك ونتكون مiongoni mawale ambao wamepata hasara hapa duniani hadi kesho akhira katika aya nyingine Allah anasema inahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wamawao nnar wama li zhalimin min ansar hakika wale ambao wanamshirikisha allah subhanahu wa ta'ala allah ni janna na makazi yao ni moto wa jahannam na madhalimu hawana mwenye kuwanusuru kubwa dhambi kubwa kabisa ni mtu kumshirikisha allah subhanahu wa ta'ala leo kuna baadhi ya ndugu zetu kwa masikitiko makubwa mtu Anadai kwamba anasali swala tano anatenda amali ya khairi lakini anategemea washirikina anategemea waganga anategemea majini na mashetani. mambo yake hawezi kuyafanya ila kwa kutoa kafara kwa viumbe kama hawa kwa hivyo turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala shida zetu zote tumwegemezea Allah subhanahu wa ta'ala ya mtu kuwa na fikra kwamba fulani atanidhuru atanifanyia kadha wa kadha fikra kama hiyo iondoe mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenye kuleta manfa Ndiyo, ndiyo mwenye kuleta yale madhara Ndiyo atazuia atakuletea kwa hivyo tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala fikra ya kwamba nimepata ndoto katika ndoto yangu nimemuona fulani ndiye pingamizi katika maisha yangu fulani ndiye ananikazia riski fikra kama hizo tuondowe hizo ni ndoto za kishaitani ni ndoto ambazo hazina mwelekeo kwa sababu hivi leo shetani anajua kwamba fulani na fulani hawapatani sasa katika ndoto zenu wewe unalala unaoona kwamba pingamizi katika maisha yangu, ni huyu fulani eti mwezi jana nilimuota tena mwezi huu nimemuota. bila shaka yeye ndiye pingamizi katika maisha yango mnakutana naye barabarani unamchukia kabisa Unamchukia kabisa kuna baadhi ya ndoto ambazo zina ukweli ndani yake na ni chache mno ama ndoto nyingi mara nyingi hazina ukweli ndani yake ndoto ambayo ni wahi ni ndoto ya mitume kwa sababu mitume wanapopata ndoto ni wahi itokayo kwa Allah subhana wa ta'ala na kuna baadhi ya wajawema wanapata ndoto ndoto ambayo ina ukweli ndani yake nikipiga mfano mmoja kuna moja miongoni mwa mashehe ambaye anamcha Allah subhanahu wa ta'ala katika ndoto yake alimuona rasul sallallahu wa Nani shekhe ambaye alikuwa katika nchi ya Moroko amemuona rasul sallallahu wa katika ndoto na rasul nenda katika mji wa Makkah mtafute fulani bin fulani bin fulani pepo ndoto amemuona rasul sallallahu alaihi wasallam Na pumuona katika ndoto kama anavyosema umemuona kiuhakika kwa sababu shetani hajifananishi naye jamaa akamuona rasul sallallahu alaihi sallama katika ndoto anaambiwa kwamba nenda katika mji wa maka mtafute mtu fulani bin fulani bin fulani ukoo fulani umbashirie pepo tena siku ya pili vile vile akapata ndoto hiyo tena mara ya tatu akapata ndoto hiyo baada ya hapo jamaa akafunga safari ametoka Moroko akaja mji mtukufu wa maka akatekeleza ibada ya umra kisha baada ya ibada ya umra akaanza kuulizia fulani bin fulani bin fulani ukoo fulani akaulizia mpaka mushoe akakutana na wale ambao wanamjua jamaa huyo wakamuuliza wamtakia nini mtu huyo ni mtu ambaye hanaheri yoyote wewe ni vitu vili tofauti we alhamdulillah una sura ambazo zinapendeza mno una sura alhamdulillah zinapendeza mno huwezo kulinganishwa na jamaa kama yule swala zake ni za, za kubahatisha ana mambo yake nzima. nzema ya akasisitiza mimi nina mazungumzo naye kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala akakutana naye akamuuliza ebu nieleze uhakika We ni fulani bin fulani bin fulani akasema mimi ndiye ni wewe tena kadhibidisha kwamba ndiye musha akamwambia mimi nimekuja hapa na ujumbe na ujumbe wenyewe unatoka kwa rasul sallallahu alaihi wasallama nimemuona katika ndoto akaniambia nije nije, nije kukubashiria pepo jamaa akashinda eti mimi hapana bwana akamwambia kwa jina la Mwenyezi Mungu wallahi billahi watallahi tallahi mimi ibada ya umra siwezi kukudanganya siwezi kukudanganya mimi nimepata ndoto nikapewa jina hili ikabidi nifunge safari nikaja kukutafuta kama ndiyo, kama ndiyo wewe kweli rasul sallallahu alaihi wasallama amekubashiria pepo akamuuliza ni amali ipi ya unayotekeleza ameli ipi ya khairi ambayo unaifanya jamaa akamwambia mimi sina khairi yoyote mimi sina khairi yoyote illa tu, nikikumbuka vizuri kuna mwanamke ambaye ni mjane mwanamke huyo niliapa kwa jina la Mwenyezi Mungu mshara wangu nagawa mara ngapi mbili nusu ni ya familia yangu nusu ya kumsaidia huyo mjane na wanawe ambao ni mayachima na nimefanya hivyo kwa muda sasa angalia amali kama hiyo kumsaidia mjane Allah Subhanahu wa ta'ala anampa pepo Jamali alipopewa habari hizo والله alibubujika na machozi akawa analia kwa ajili ya Allah mushoe akaambia tuenda mskitini wakati wa swala umekaribia akasema katika hali kama hii siwezi kwenda msikitini acha nikooge kwanza Jamaa kenda kuoga akavaa mavazi yake mazuri wakienda mskitini wakifika msikitini adhani inatolewa iqama inatolewa Sala inaanza sasa wako pamoja katika safu kuanzia rakaia ya kwanza rakaia ya pili rakaia ya tatu rakaia ya nne jamaa analia kabisa analia kwa ajili ya furaha katika sijida raka ya nne jamaa kuamka tena watu wanamaliza swala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hiyo ndoto ambayo ina ndani yake lakini ndoto zetu siku hizi unaoota kwamba fulani bin fulani ndiye alifanyia kadha wa kadha ndoto ambazo ni za kishetani hazina mwelekeo tunaona kwamba ndio wahi utokao kwa Allah subhana wa ta'ala almuhimu dhambi kubwa kabisa ni mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala dhambi ya pili ni mtu kutekeleza makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwemo zina ulevi jeuri kwa wazazi wawili kuwa na kibri na kadhalika na kadhalika madhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametaja ndani ya Qur'an kisha sampuli ya tatu ya dhambi ni yale madhambi madogo madogo ni yale madhambi madogo madogo almuhim <coughs> naipa nasoha nafsi yango na kila moja wetu tuishi tukijua kwamba tumeletwa hapa duniani kwa malengo na malengo yenyewe ni sisi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na itafika siku tutarudishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyosema Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ogope siku ambayo mtarudishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na maulama wanasema kuwa hii ndio aya ya mwisho kuteremka ndani ya Quran wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafs ma kasabat wa hum la yudlamun kisha kila nafsi italipwa kwa yale ambayo imetenda hapa duniani basi kudhulumiwa ishi utakavyoishi كنا سيكو امبايو ملك الموت اتاكفانيا زياره وزياره كما هيو دي يتakuwa سبابو يا ويه كويغا دنياني كويغا هي دنيا نكوسبيري كيلي امباچو وليكيتندا هابا دنياني فماي يعمل مثقال ذره خير ير يعمل مثقال ذره شر ير اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنتا ونعيم اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب